Його безшкетні гості, понапивавшись, почали шуміти, бити посуд, увімкнули на повну гучність музику, і сусіди зателефонували зі скаргами до брата. Той не полінувався, приїхав, повикидав за шкірки малолітніх п'яничок і тепер був налаштований агресивно. Тому, побачивши на порозі закоцюблого від холоду Віктора, довго не думаючи, зацідив йому у вухо, схопив за обшивку і майстерно спустив зі сходів. На вздогінь Лисакові долинула соковита лайка до угні. Ольга Іванівна спочатку сиділа на кухні з чоловіком за вечерею. Мирна розмова не склалась, кусень у горло не йшов, думки поверталися до Віктора. Роман Євгенович випив півпляшки горілки, закусив квашеним огірком і пішов спати. Вона роздратовано розкоркувала пляшку шампанського. У келих долила коньяку і оним духом випила. Чоловік хропів у кімнаті, аж заливався, а вона сиділа над склянкою з пінистим вином і думала про роботу, про нескінченні ревізії, про те, що все надокучило. І афери директора-коханця, і хвилини страху, коли доводиться через прохідну нести дефіцитні речі, боячись, що дорогою тебе можуть перестріти ОБХСники чи народні контролери, потім перепродувати товар знайомим, тільки чекаючи, коли… Тебе хтось з них заложе, і раптом їй так стало шкода свого життя, яке минає марно та нудно, що стиха зарюмсала. Коли це все закінчиться, коли мене цей страх, як хотілося любові, як хотілося бачити поряд елегантного чоловіка, не такого тугоума та грубіяна, як Роман, і не такого переляканого, як директор, зі щемом під серцем ззабаглось, щоб настав день. І таке життя минуло, як паскудний сон, а вона, наче у касті, опинилась би на вілля, що на морському березі, з гаражем, у якому стоїть блискучий форт, а не москвич, щодня квіти кошиками, щоліта круїз по Середземному морю. Проте потрібно бути реалісткою. Вона старіє, молодість минає, ось і син може стати батьком. Начальник заведе молоду коханку, а належної освіти немає. І буде вона сидіти на складі, як і сотні їхніх працівниць. І стане вона схожою на них – фуфайка, тепла хустка, теплі панчохи, в'язані шкарпетки, домашні тапочки. Невже так буде? Віктор щоречись від холоду чвалав темними вуличками і не знав, що його робити. Вже було далеко за північ. У кишені одинокою монетою – Перекочувався залізний карбованець, ресторанний хміль майже вивідрився з голови, у тілі залишалась лише млосна слабкість і байдужа відсутність розумних домок. Він лише міркував про те, як поплатиться до обні, потім захотів повернутися до Ліди, а після того подумав про Ірину, яка вона кльова човіха. От після мріялось про майбутнє, в якому бачив себе багатим на чорній волдзі, Таким, що постійно міняє дівчат і смітить грошима в ресторанах. Віктор був переконаним, що все це буде в його майбутньому, хоча зараз холодно і незатишно на душі, але вірив, що ці муки окупляться сторицею у майбутньому. Підбадьорившись себе такими думками, зупинив таксі і поїхав додому. Розділ дев'ятий Батько з прозоння зустрів сина сердито. «А, з'явився голубчик». «Я тільки з поїзда Віктор, але враз оцінив ситуацію. Втямив, що тренер телефонував і вирішив бути обережним у своїй брехні. Зі спальні вийшла мати, сонно натикаючись на крісла і защіпаючи галат. «Ну, як це ти так зумів добиратись додому троє діб?» – запитав батько, позіхаючи. «Що ти хочеш?» – пішов в хлопець і скоршив на обличчі ображеної дитини. «Я в меренці три дня прокукурікав». Замахався, а ви до мене претензії. Це було сказано досить щиро, і батько навіть повірив, тим більше обличчя сина було вимучене кількаденною п'ятикою, іначе наче підтверджувало, що він говорить правду. Я два дні був голодним, ніфіга не їв. Боже, сплеснула мати руками. Тренер оформив білет тільки до жмеренки, а оттуда водобирайся, як хочеш. Додому приїхав, а талебуси вже не ходять, пішки через півгорода тьопав, а ти ще до мене. Як це ти зі мною говориш, гривному батьку? А чому тебе зі зборів вигнали? Я тебе горілкою поїв і за тебе базікав, бійки щиняв. Хто тобі таке сказав, Вересно Віктор? Ти повірив тренеру, якби вам я розказав, що там случилось, дійсно,